В ефірі Театр перед мікрофоном. У студії Ольга Лігус. Наближаючись до знаменної дати 200-річчя Тараса Шевченка, ми намагаємося осягнути творчість цього великого поета і його бурхливу драматичну біографію. Зокрема, період дитинства, який Шевченко часто згадує у своїх віршах. Ніжна материнська колискова і гіркі сльози обездолених, безкраї мальовничі пейзажі і криваві кріпацькі мозолі, золоті бані храмів і глухий кобзарський спів. Ці різні враження, що так тісно переплилися у дитячій свідомості поета, плекали могутній розмах його уяви, дух тривожної причетності до історії і почуття відповідальності за долю свого народу. Про це натхненно оповіла Оксана Іваненко у романі «Тарасові шляхи», який вийшов у 1961 році. Інсциновані фрагменти цього твору ми і послухаємо. Давно те минуло, як мала дитина, сирота в ряднині, я колись блукав без світу, без хліба по цій Україні. Давно те минуло, як тими шляхами ходив я та плакав. Та людей шукав, щоб добру навчили. стояла кособока старенька хата, а повз неї проходив чорний шлях. Цим шляхом батько і мати Тараса щодня ходили на панське поле. Тільки на світ займається, женуть їх на панщину. У дома хазяйнує старша сестра Катруся, а їх же дітей п'ятеро. За всіма доглянь, усіх нагодуй, а самі ще тільки 14 років. Тарас середущенький, наймоторніший серед дітей. І в нього справ чимало. У ставку викупитись треба? Треба. З хлопцями в поросі вивалитися треба? Треба. А потім знову викупитися. Їсти схочеться, то однаково нічого додому бігти. Нема нічого. Може, якусь коринку Катруся суне, або він щось сам знайде у садку. Потім до кузні забігти, як його приятель Коваль працює подивитися. Гупає він молотищем, іскри летять, а сам сміється. Еге ж, у Тараса також справ багато, не ж як літній довгий день мине. Оце він утік від свого товариства, Заховався у густих кущах калини І замріявся Він любить отак Заховатися десь у Бор'яні Чи в калині задивитися на небо І мріяти, мріяти Увечері Сяде дід на призбі Малий Тарас коло нього Дід Шляхів на світі І куди вони усі ведуть <свіджит> Не злічити їх Як зірок у небі Дивись Які часті зорі Оно то Чумацький шлях Ой Хіба й на небі шляхи Хто ж ходить ними Невже вже чумаки <свіджит> Ото їдуть Їдуть мажами Навколо самий степ та тиша І ковилани шелесне Глянуть на зорі, ото їм і дорога А вони ж чумаки коло нас чорним шляхом їдуть Не ж чорним А чого він чорний? Тому що чумаки чорні А того він чорний Щас страшний. А чого страшний? Зараз! зараз, Де ти заподівся, скотича? Зараз, зараз! І розпитати не дадуть. Діду, дивіться в небо. Це ж дах над землею. А десь він спускається до землі Його, мабуть, там залізні стовпи підпирають Ой, ти ви ж не слухайте, дід Мабуть, отам за горою Як іти, та іти Тим чорним шляхом, так і до залізних стовпів добристи можна І побачити, що за тими стовпами Діду! А як на могилу, що за селом, вилізти, то вже й видно їх? Що ви там шепочете, дід? Ви казали, що у тій могилі славні козаки поховані. Не ж, козаки. Мабуть, виходять ті козаки вночі, гомонять між собою. Страшно, а вранці страшно не буде. Я вранці побіжу на залізні стовпи подивитися. Тарасе! Тарасе! Та йди приблудо до хати. Діду, чи ви ще не набалакали з ним? Ох, заснув дід. Що старе, що мали. Біжи ти спати, Тарасе. Катрусю, а ти залізні стовпи бачила? Ой, які там залізні стовпи? Мені вгору глянути ніколи. Вранці Тарас підтягає міцніше очкурець на штанцях, як годиться всякому мандрівникові, і вирушає в путь. Здавалося спочатку, зовсім близько могила. А от іде, іде, а ще й до могили не дійшов. От нарешті могила. Що ж воно таке? І з того боку село. І з того? От тобі і на. Це ж наше село. Ой, а сонечко вже за гору ховається. Ні. Піду ж я завтра. Як Катруся пожене корів до череди, я й піду до стовпів. З гори легше, ніж на гору. Скотився і не незчувся як. А на шляху. Рыплять мажи, по воле идут крутороги волы. І мене вдома таке ж малин дожидається. Ох, чи живі вони там Чи за панською ласкою, може, вже з голоду попухли? Іде не проїздили скрізь однаково Он за Дніпром у Шинкуку мастрів Каже, не сила, тікають люди Ох, коно, з людей знущаються, усі жили витягають. П'ять днів на панщині роби, і все мало усе дай. Ох, і втікачів, там і з-під Москви, і з-під рязані людей стрів. І там так само вони розкошують, а крипаки, як і ми, мордуються, багато розповідали. Як про гори заговорять, брат брата зрозуміє. А у нас пан з панею по заграницях та Петербургах гуляє. Треба ж для нього грошей чимало, от оконом старається. І себе не забуває. Живе, як сир у масі катається, а у людей хліб з лободою. Та ще завів кобилу таку дерев'яну. На панському дворі поставив, і що не по ньому, що не так, кому й сто, кому двісті канчуків дадуть. Оце у нас хлопця Погонича потягли, а він втік та косою зарізався. І скільки вже то людей себе занапастили? У нас теж дівка навесні втопилася. Так, стара пані, поїдоміла. Та то вже так. Як на панів поробиш, то і цей чорний шлях білим здається. А чого ж він чорний? А того, хлопче, що цей шлях був колись найстрашнішим, найнебезпечнішим. І татари цим шляхом набігали. Було навалкою розбишаки різні нападуть. Колись самим чумаками їхати не можна було. У степах без запорожця не пройдуть. Ну, а ті вже й без стежки стежку вірно знайдуть. Через тей чорний, що лиха на ньому немало набиралися. Так він за дідів прадідів звався, так і тепер зветься. Бо і тепер лиха у простого люду не менше. А на вас розбушаки нападали? Ач цікаво яке! І звідки воно таке? А! А от звідки! Он де наше село! А коли ти вже бачиш своє село, то й біжи собі. бій! Спасибі, дядьку! Спасибі, дядьку! Ех, Оце бі я! Так побіг додому, як оце хлоп'я біяве! Ей! Ей, Боже, спаси волінь мене. Йди, Бори ми з гріхою. Тарас, Тарасику Прийшов такий. Прийшов, приблуда. Мамо, повернувся наш приблуда. Сідай, вечеря Катрус, а я з чумаками їхав. Та сідай, вечеря ти вже. Сидить Тарас за вечерю. З великої спільної миски дерев'яною ложкою набирає юшку. Хочеться йому дуже перед Катрусею похвалитися, що бігав він до залізних стовпів. Але тато і матінка зажурені, мовчки сидять і з дітьми не заговорять. Діду, діду, що ви всі такі зажурені? Тату! Продав пан Коваля, на хорта виміняв. Господи! А що ж панам? Лихом кидати, не плуго морати Гляньте, мамо Коваль іде прощається з усіма Куди коваль іде? Він добрий коваль Я до нього у кузню бігав Продав його пан Продав На хорта Виміняв Ось що бідній старій матері робити. Один він у неї. А гарний який. Дивіться, як його наречена Галя плаче. Прощайте, люди добрі. Доброго. Простіть. Може, і так вчинив. Не кидайте моїй матері. Я уже знаю, что это за черный шлях. Брався йти на Прощу, аж у Мотронинський монастир і Тараса з собою бере. Як почула Яринка, менша сестричка, і собі причепилася. – Мамонько, Любенько, пустіть і мене з дідом, пустіть, мамусю. – Та ти ще мала, Заморишся. Не заморюся. Я вон як швидко бігаю. <гум> мама, пустіть Яринку. А хіба тобі самій не хочеться піти? Ще як хочеться. Та бачиш сам, мама зовсім не здужає. Як я хвору покину. Візьми, Яринку, мою спідницю одягни. Ой. <гум> Дай я тобі червоненьку кісничка в кіску плиту. <гум> <гум> а ти, Тарасику, дивись за сестричкою. Ти ж старший. Діду, ви ж не погубіть їх по дорозі. Та ти дивись, Тарасику, не бігай від діда Вони старі, за тобою не вженуться А то як загубиться mm -hmm. Ото він і є Такий, ще загубиться Його у море кінь Він як у своїй хаті буде Ну, щастивому дорозі Як іду я цими шляхами, так і згадую батька нашого, славного Максима Залізняка, гайдамаків згадую. В оцих лісах вони збиралися. Отут панів проклятих били. Давно те було. Я ще молодий був. І давно. Проклята шляхта задумала нашу землю всю загарбати Усіх людей на свою віру повернути Знущалися й сказати не можна як Слово не так, вони до в'язниці, вони катувати Не стерпів народ, пішов у гайдамаки Боронити рідний свій край Казали ще люди, ніби цариця Катерина золоту грамоту написала, щоб усіх панів повбивали та вільні собі жили. Був у нас атаман, орел-запорожець Максим Залізняк. Бачив його, бачив, коли приїхав він з Мотронинського монастиря, як глянув на нас. Серце в мене запалало. З того монастиря, куди ми йдемо? Еге ж, і з того. Ну, кажіть, кажіть, діду. У тому Матронинському монастирі зібралися до Максима Запорожці. Був з ними і кобзар, сліпий волох. Посвятили ножи свої. Та й пішли пані бити, і запалала вся Україна. Отаке було. Хто тільки вмів сокиру підняти, всі до залізняка. Навіть жінки з рогачами у ліси до гайдамаків пішли. А Максим своєю шаблею домахою робає, карає, поля трупом вкриває панів клятих вимітає, щоб на насіння не було. Уміли на чужу землю, на чуже життя зазіхати. Ну і покуштуйте добре кари народної. Давай сядемо, відпочинемо. Фух. Діду, а що це он там? Та то ж ліс, Гупалівщина. А чого його так назвали? А <гум> от послухай. Їхав колись у будище Залізняк із своїми коліями. Питає хлопця Кирилівського нашого. Батька Семенову, ну Семена Смолька, знаєш? Ну, та як не знати, з нашої вулиці. Ну от от. Його батька, Трохима, питають А той ще малим був, ну може як ото ти тепер Чи шляхту бачив? Бачив, каже, учора А сьогодні ні однісінького нема Ні в лісі, ні поза лісом Та й показав їм стежку Дав йому за це Максим дукачик золотий І поїхали а у тому лісі льохи із скарбами були. Оточили весь ліс. Нема шляхти. А голови угору підвели, як груші, у гіллі поховалися. Ну і позбивали ті груші додолу. Гупали-гупали, гупали-гупали, так що й. На віті ліс гупалівщітою назвали. А льохи із скарбами? Розшукали льохи із скарбами. Забрали скарби, усі бідноті роздали. А самі до Лисянки подалися, та й до Умані. Уже й Гонта Іван, козацький сотник, на зустріч коліям вийшов. А Гонту ви бачили? Ні, вонти не бачив, та кажуть, вірний побратим був Максимові. За Україну життя віддав. Ох, і було на Умані. Ну, пішли, Тарасе. Пішли, дід. А що ж було потім, дід? Та що ж потім? Зрадили гайдамаків. І цариця, і її військо разом з шляхтою задушили гайдамаків. Гонту скатували, язика йому одрізали, четвертували. Максима в Сибір заслали, та й пішли ловити гайдамаків по ярах та лісах вішати, палити. Ой, а золота грамота? Ви ж казали, цариця золоту грамоту написала, щоб люди вільні були. Еге, яка вже там грамота. От така та золота грамота, що всі ми кріпаками під паном ходимо. Одурила цариця. Дід. а воно вже й монастир видно. на Цвинтер, бачите, там старий Волох сидить. Та ти що, схаминися. Старого Волоха шляхта спалила. Ще й батька твого на світі не було. Та чекай, піду, може це той кобзар, що на ярмарку у Вільшані з ним зустрічався. О, <звіця> бачите, о, так і є. Доброго вам здоров'я. Адь і сліпому вклоняється, шанує його. А, Шевченків, ще живий старий. Ще на небо до приятелів не хочеш? Ще тут козак потупає та тебе послухає. Діду, попросіть їх, щоб заграли. Заспівайте, дідусю, заспівайте Заспівайте, дідусь. Заспівай, старий, та заспівай про наших, про славних гайдамаків Діду Кобзарику, заспівайте Ач яке моторне, це онук мій, Тарас Діду Кобзарику, про гайдамаків É Наших полягло, тільки наших коліїв у могилах лежить. Отут? Отут, дитино, і написи є, та не прочитати мені темній. Так я прочитаю. Семен не живий. Оце ж наш, звини він перший у колії пішов. Ой. От таке мале. А прочитати вже розуміє Хе-хе, воно в мене хіба ж таке Він у дяка грамоті вчився Як? Увечері під брамою полягали прачани Поприносили вони сюди до Свої скорботи, свої гіркі сльози на останні копійки поставили Воскові тоненькі свічечки перед образами І легше стало на душі Витягнули зморені ноги на землі І не чують, що твердо Спрацьовані руки підклали під голови І рідкий гість, спокійний сон Злетів на них Не спить, малий Тарас Діду, а що якби знову гайдамаки та напанів, та заволі? Люч спи спи, дурне, не базікай такого, щоб не почув хто. Не спиться Тарасові. Може, тоді і запало вперше в його душу зернятко братерства. Непокірності лихій долі, Зернятко любові До своєї нещасної батьківщини І її народу, За якій гинули безстрашні гайдамаки, Поховані тут за брамою на цвинтарі І в високих могилах На безмежних широких степах. На свете доля, а кто ее знает? Есть на свете воля, а кто ее мает? Катруся виростала тоненькою, сіроокою, дуже схожою на матір і ласкава була, як мати, до всіх привітна. Вечорами, упоравшись у хаті, вона любила з дівчатами співати. Мар'яна і Ганна були найкращими катрусяними подругами. Разом ще гусенят пасли, разом почали на вулицю виходити гуляти. Тепер на них трьох гарних дівчат Уже починали задивлятися порубки Зберуться увечері під неділю стара Дакія Маломужиха І Катрусина мати теж вийде до воріт З жінками погомоніти А Катруся, Ганна і Мар'яна Заводять свої пісні як наші розпівалися. Не інакше, як цієї осені заміж віддавати будемо. Ой, будемо, будемо. Заміж. Ой, ще натерпиться муки. Хай погуляє поки з матір'ю. Отаке. Тобі добре, що вона одна у тебе. А у мене їх як маку дрібного. Одна вийде, а другу готуть та й до моєї ще щасто зеленої паровок заглядає. <рес> Що ж, сусідоньки, поживемо, побачимо? А колись ми хоч і трошки, та погуляли на своєму дівчому віку. <рес> а я оцю в Вільшані була, і, боже ж, мій господи, до пана паночка небога приїхали з молодим. Чого вже там не навигадують такі бенкети та гулянки? Тож такі пани, а ми люди. Нам про те не думати. Поговорили і забули. А ввечері стук, стук хтось у вікно. Тату, осавул, його з добром не жди. Ой, Господи. Тарасе, піди відчини. Григоре, в тебе числиться дочка Катерина 17 років. Еге Ой, Господи. Та чого ви очі повирячували? Сказано, мужики, темнота. Ото завтра одягни її гарненько та на панський двір приведи. А навіщо це? Мовчий, Тарася. Паночку заміж віддають. Усіх дівчат погуляти скликають. Ой, лишенько моє. Ну, гляди мені. Ой, Господи, Боже. Ну, чого ви? Чого ви сумні, мамо? Погуляємо, на паночку подивимося. Кажуть вона, як янгол, така гарна. Я нічого. Тільки краще далі від панів. Другого дня в неділю вдяглись пішли у Вільшану. Дивіться, мамо, усі дівчата з нашої Кирилі, і Змолинці, і Вільшани. та всі ж ці села нашого пана, всі його люди. Та чого ви <пробіт> коло нас як маленькі втудитесь? Огляньте, що там. Ой, будинок який, а вікна, а ганок. Це не наші намазані хати. Ой, старий пан. О, Дивіться, дівчата, паночка. А, О, а, а молодий неї який. А вуза. А матча, дмухнеш і полетить. <пробіт> а <Присо>. а зайчинка. Дивіться. <пробіт> Дивись, Маряну, хустка, яка мережа. Чого вороти пороземляли? Виходьте, дівчат. Ану, співайте, танцюйте. Хіба вас дарма сюди пригнали, ще й пряників наготували. Музику гра, гра. Повертайтеся, кайтіся. как ось стоп. паночка оночка розгнивається, ще таких тетер нагнав. Стій, Огейка. Ну ти, Марія, заспівай весіль. Ой, Які ж у паночки на одній палиці. Бач як наших синичок бідолашних розглядає. Мій милий, глянь, яка красунь. про Навіть, бачиш, ховають на спомин. А тепер, моя радість, я хочу тебе порадувати. Ти починаєш нове життя заводити. Свій дім, своє гніздечко. А то пройдись між дівчатами і вибери собі, яку хочеш, у подарунок від мене. О, які ви добрі до мене. Ну, як не побалувати свою хрещенницю? Чуєте? Чує такі точки. Пам, старий пан подарував дівчину. О, Господи, врятуй. Катрусю, Катрусю до мене йди. Он коханочка намітила, Дивіться, до штахетів прямує. Ой. Дивіться, до Мар'яну до Києва показує. Хоцю. Я хочу цю. Ой. Як звуть тебе? Мар'яну, голубенько, ріднесенька, пожалій. Вона в мене одна, я вдова. Ну, чого ти Ой. бачиш? Ну, встань. Ой. Ой. Їй буде добре в мене. Вона буде у мене найближча покорівка. Я повезу її в Петербург. Яку, Ой. ну, ноги кланює. Я? Ну? Не беріть мене від матінки. Ноги твої цілувати. Іх Бога молив тебе, не бери мою єдину. Ой. Ну, чого не плачеш? Ой. Я накажу подарувати і тобі хустку. Ой, не беріть мене від матері. Ну, чого ти реве? Що з ними говорити? Хіба вони розуміють? Темнота! Ой, бабоська, моя, прийшу. Ну, йди, гордя! Згуленок від пана повертались, як з похорону. Тяжко, важко в світі жити, сироти без роду, нема куди прихилитись. Хоч з гори та в воду. Минав Тарасові Дев'ятий рік, як померла його мати. Майже все літо конала бідна, Та хіба ж лановий вина те зважав? І жала, і в'язала, як завжди. А вже як обмолотилась, доходились її ноги, Доробилися руки, лягла на покуті і не встала. Батько глянув на дітвору, Одно-одного менше згрудилися коло дома. Дома завжди були злидні такі, що й миші не заводилися. Та була материнська ласка, була катруся, і малим весело було дивитися на світ. А як вийшла заміж та поїхала катруся, поховали матінку, і хата як страшна темна пустка. Бігає обідрана малеча, Сказано, як батько вмре, то це ще пів сироти, а як мати, то вже ціла сирота. От і надумав батько вдруге женитися, та рідну матір не купити, ні заслужити. Сердита була мачуха, зранку до вечора чують сусіди, репетує мачуха, лає всіх, і дітей, і навіть чоловіка». Ото От вже грім, баба. Ну і баба з пекла родом. А Але й душче Тарасові стається, не змовчить він і за сестер заступається завжди. Жаліє і Іринку, і Марійку Сліпеньку. Батько навіть радіє, коли осавув його кудись їхати посилає. Хоч не чути, не бачите цього пекла. Поїхав батько в березні аж у Київ, панське добро якесь возив. Застудився, занедужав. Приїхав не пізнати його. Вже на що, мачуха, і та перелякалась. Треба було б батькові хоч трохи полежати. Та де там, женуть на роботу. Робив цілий день. Ой! Лишенька, батька, несуть. Тата, тата, несуть. Тарасе. Тату, що з вами? Приведіть усіх з дітьми, попрощаюся. Ой, на кож ти мене з цією дрібнотою кидаєш? Та як же я їм раду дам? Тату, таточку. Ой, тату. Що з вам? От і смерть прийшла. Ой. Хату Микіті залишаю. Він старший. Дивись, Макіто, не обіжай менших. Йосипові реманент. Хай вчиться майструє, шматок хліба заробляє. О, дочки мої рідненькі, що ж вам лишити з убого мого багатства. Тільки хіба скриню з материною мізерією. Тату, таточку, не вмирайте. О, а... А де ж Тарас? Я тут Підійди ближче, Тарасе Синові Тарасу з мого хазяйства нічого не треба Буде з нього або щось дуже добре Або нічого не вийде О. Підійдіть, діти, перехрещу вас. Ой, діти мої діти. Важко було жити, важко й умирати вас на горе та злидні кидаючи. Помер. Ой, лишенько моє, горенько моє. Що ж я робитиму? Своїх троє, а ще чужих дорозмо доводь. Хоч ви люди добрі порадьте. Ой, Боже. Треба Тараса кудись у наймети. Хай до мене і десь свині пасти. Гаразд. Тарас, підеш. Ні, ні, дядьку Павло, до вас я не піду, я сам знайду, де мені жити. Може, я вірний шлях знайду, і люди добра мене навчать. Слухали радіокомпозицію «Дитинство Тараса» за романом Оксани Іваненко «Тарасові шляхи». Запис артистів київських театрів Ніни Савицької, Антоніни Дринівни, Дмитра Франька. Це була передача «Театр перед мікрофоном», присвячена великому митцеві Тарасові Шевченку. Її підготувала Ольга Лігус. До наступної зустрічі в ефірі.